Abschnitt 2. Wie sieht es denn in anderen Ländern aus? Gibt es Länder, wo der Mittagsschlaf ganz normal ist? Ja, das gibt es. In Japan zum Beispiel ist der Mittagsschlaf nicht nur erlaubt, sondern sogar erwünscht. Die Japaner meinen, der Mittagsschlaf zeige, dass die Leute so hart gearbeitet hätten, dass sie nun völlig erschöpft sind. Dort gehört das kurze Schlafen zwischendurch einfach zur Kultur. Interessant. Gibt es andere Beispiele? Ja, auch in China schlafen die Menschen mittags. Dort gibt es sogar das Grundrecht auf Mittagsschlaf, das in der Verfassung steht. Und was ist mit Beispielen aus der westlichen Welt? Nun, in den USA ist der Mittagsschlaf zumindest üblicher als bei uns. Firmen wie IBM oder Google haben für ihre Mitarbeiter Ruhezonen eingerichtet. Eine Studie ergab, dass rund ein Drittel der Amerikaner in Unternehmen arbeiten, die NAPS, also kurze Nickerchen, zwischendurch erlauben. Aber auch bei uns gibt es mittlerweile Firmen, die auf die Gesundheit ihrer Mitarbeiter Wert legen und beispielsweise Gymnastik oder Entspannungskurse in der Mittagspause anbieten. Wie lange sollte denn so eine Schlafpause idealerweise dauern? Möglichst nicht zu lange. Zehn bis dreißig Minuten sind genug. Mittagsschlafprofis reichen zehn Minuten völlig aus. Anfänger brauchen eher ein bisschen länger. Aus zahlreichen Studien wissen wir, dass 10 bis 15 Minuten Mittagsschlaf ausreichen, um die Leistungsfähigkeit um 30 Prozent zu steigern. Je länger man schläft, desto schwieriger wird es, anschließend wieder wach zu werden. Ein Trick dabei ist, vor dem Schlafen einen Kaffee zu trinken. Denn Koffein wirkt erst nach einer halben Stunde. Kaffee kann also unser Wecker sein. Ach, dann trinken wir beide jetzt erstmal einen Kaffee, oder? Vielen Dank, Frau Hartmann, für diese interessanten Informationen. Gerne.